Interior deschis, Sufletul tău e parc de stâlpi la rând, Cu statui albe sus pe fiecare, Încremenite în câte o mișcare ce au bosit în piară și s-a frânt. Când pasul de prin grădina furiș, Ascult în noaptea sunătoare Murmure cu silabe de lumina și vorbele de ceață și răcoare. Pe sub cerdacuri, răzimate în coate, oprit sfios, tăcerea să nu-l vii. Aștept să treacă statuile toate în rumul lunii albe cenușii. Pentru-ntunericul întins în tine Am stelei mici pe care Eu le pui să străjuiască În lănci, diamantine Bazmul tiptil și trist Din visul lui. Câte o statuie Își aduce aminte de locul ei adevărat Și se coboară strânsă în minte Până la capul celui a plecat. Întinde mâna piatră Tihnit, mângâie-l cu palme de granit.